Нагадали йому доброзичливці, що походить із родини, яку депортували до білих ведмедів у Красноярський край. Я теж, як ти знаєш, належу до проскрибованих, майже прокажених у совітському розумінні. Тож інша справа, чи була в чомусь винна вся моя родина. Отож, порадили Олексі захищатися в Новосибірську, там менше політики, а більше науки. Він фізик, його й залишили в науковому центрі. Дали помешкання. До нього й приїхала Софія погостювати, а чи пошукати жениха. В Олекси в хаті я й познайомився з нею. «Ти кажеш, читачка!» – нахмурилася Оксанка. «Вона тобі сподобалася, так? Ти з нею спав?» Богдан не сподівався від соромливої і делікатної дружини голої прямоти. «Не ревнуй мене до минулого!» – просився. «Я вже казав!» ти ж розумниця моя. Казав же я тобі, не святий є, грішний. То чому ж не женився, коли Софія сподобалася? Слова пекучі, жовчні. Очі сльозилися. Богдан тулив жінку до себе як дитину, зцілував сльози і потішав весело. Хочеш знати правду? Злякався я Софії. Я трохи боягуз. Агресивна вона. Не люблю, щоб мною командували, замітали, ну... А тим часом її відпустка скінчилася. Скінчився на цьому і наш роман із Софією. «Для тебе, може, скінчився, а для неї він триває певно», – сумнівалася Оксана Данилівна. Примчалася он на білій волзі, терла кулечко очі. «Напиши їй», – промовила рішуче, – «щоб більше сюди не з'являлося. Її нема, і тебе для неї теж нема. Ти є лише для мене». «Напишу». Хоч ніхто не заборонить жінці когось любити, сказав Богдан Оксана метнула на нього стривожений, без єдиної сльозинки погляд, спитала злякано Ти за нею жалієш? Якщо за чимось жалію, то хіба за роками, що минули А Софія махнув рукою торічній сніг Маю тебе Підхопив жінку на руки і поніс до хати Саня його була легенька, як пірце, ніжна і прекрасна, і Богдан Стрижак, дивлячись її в обличчя, був переконаний, що на світі нема, не було і не буде кращої від сяні жінки. Смішно, але ловив себе на думці на тому, що боявся, аби його палки-цілунки не змарнили її губ і не погасили її очей. Був смішний, як усі закохані. Можливо. Богдан Стрижак надто швидко поспішив забути про недільний приїзд Софії Боберської, його давньої випадкової пасії. Чим журитися? Приїхала і поїхала. Чи не так, Саню? Тим часом випадок хотів, щоб на очі Стрижакові потрапив грубий учнівський зошит, списаний квапливо Оксаниною рукою. Була це її поезія. Оксана Данилівна і після одруження із стрижаком писала вірші. Зрідка читала їх чоловікові. Не очікуючи від нього ні похвали, ні критики, вона не збиралася кудись їх посилати для друку. Хоч як на Богданів досвід і смак, їх уже варто показати компетентним людям. Вірші того вартують. Дружина рішуче відкидала Богданову думку про друк і казала, що її вірші – це молитви до самої себе, розмови з Богом, із землею, з людьми минувшими і теперішніми, одкровення душі. Навіщо комусь про її сокровенне знати? Так вона перед Богданом боронилася. Однак вірші віз цього грубого зошита Богдан дотепер не чув, вона й не хвалилася, що їх написала, і письменник, щоб дружину задарма не тривожити, з делікатності хотів покласти зошит назад. Під подушку на канапі І мабуть таки поклав би його Якби мимохідь не прочитав Назву цілого циклу Октави ревності Хто б подумав Боже, вона таке не заспокоїлася Болить її душа Бувало обоє Лежачи в ліжку розмовляли Про кохання, вірність Все начебто виглядало гаразд Саня начебто йому підтакувала Що справді ревність, непевність що тебе кохають, підозріння, що думаєш і жадаєш іншого чи іншої. Так, одне Саня говорила, а зовсім інше писала в своєму зошиті. Писала, що не може змиритися з думкою, що колись десь чужа жінка тебе обіймала.